Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin was salatu was salam ala rasulna muhammed wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila ajalidin Të ndërrojmë albasimtar, Allahun e falenderojmë. Ju të pretendim dhe falje kërkojmë lavdota të bekimit të Allahut qofshim i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam bi familjes të shoqët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Pas një pauze bëhet një të gjatë ku për shkak të rrethanave të shkaktuara si pasojë aktiviteti virusi që është shpërndarë përhap në botë, për shum aktivitete brenda xhamisë po dhe jashtë xhamisë janë ndaluar. Ta shë elhamdulla, situatë është duke u përmirësuar dhe nuk shojmë pënges që dëvajzëmë tuti me disa aktivitete tona që kanë qenë më herëshme, normalisht gjithë munduke pas parasysh kujdesin që duke të kemi në vazhdimësi për të ruajtur bashkaresht dhe të kontribojmë bashkaresht në përandalimin me lena latë të manuar të kësaj smundje që ka silë pasoja dhe ka silë pëlejmit shumë të animjesin e njerëzët. Dersi i gjumas ka qeni një ders i vazhdu shumë, i regullt dhe e dini se unë dal njerë gjumaja komplet, e zbashkëm e te unë dalin edhe derset edhe hod bët e kështë më radhë. Pastaj u rikësi gjumaja pon me masët kufizu me kështë më radhë dhe dersi nuk vazhdoj, si kur që përmene për arsujet shumëta, Elapsa kërkiesa e jemaat e kanë qenë të vazhdueshme që kur po kthehemi ku do të ketë dersë dhe kanë menduar që prej sot, do të arsh tallahu që citata të shkojnë për sipër. Edhe mos tkemi më kthim nga çka ka qenë po të shkim në hapje të normalitet që dersë në jemaat të vazhdojmë inshallah bashkarisht u shkaqcin më herët. Edhe që të trajtojmë tema të sot reale është e përmirësoj besimin ton raportin Allah me Allahu le uala me zvetë dhe gjithashtu mbymoj që të i të e kalim zbashku të gjitha ato që na në apresin në ditët e ashme dhe në të ardhë mënton. Në rrëdhës besimtar me që muaj Ramazan ka kaluar por endë një muaj nuk është bërë nga kalimi këti muaj në gjej marësuje që të ndërlidhim me këtë muaj endë dhe të, të lasim për të endë Për neve, pak është bërë e paza këndshme që për disa tema të flasim, jashtë për thëmë kushtimish kuhës së tyre. Je veç për mujë namazan, për për shumë tema të së aktuarat. Shukani për shamu ndu një problemë që që që i në tonë, dhe bëta e problemi madhë medialisht, të gjithë flasim për këtë temë. Pasta i shkande, po shohetë. Problemi vazhdon me qenë evident, vazhdon me u rrit, vazhdon me na shkaktu të lashë, por për një vesë më aktualitet. Dhe kështu po grumbullojnë problemet dhe ne realisht nuk po miremi me thelbin dhe esencën e tyre. Prandaj edhe sa tema që nuk ju skadon afati kur, gjithmonë mund të më fol para tove. Ë ngatë tema që nuk kanë lidhje me kohën e tyre. Por vazhdojmë ti jet aktuale dhe pas kohës së tjera, është tema e Ramazanit. Na shpërfill nga të para ton shumë të pejgamberit aleyhis salam, nga gjeneratë të mira, njerëz të devot shumë dietarët ton të kaluar, është shpërfill se këta njerëz të ndërua Allahu dhe, dhe besimtar për Ramazanin kalfol gati ga tërviten. A që është mendikim njëtë në besimtarit. A që është do me thënës njëtë njët në besimtarit. Sa që ata asë njerë nuk e ka nda këtë muaj nga diskutimet dhe beset e të tjyre. Thuhet në transmitime sa ata kanë full shumë muaj për Ramazan për asë në ardhë. Kur të vjenë që shkën e me pritë qëfar plani këna me bo, si këna me kalu, ja kanë bo dertën planifikimin para se marë, po kur ka kalu, kanë fulë qëfar këna bo, qëfar këna mujt me bo, asë këna bo, qëfar monën për këti muaj, qëfar përfituom, dëmohat ta, kanë bëni bilans dëvajduhë shumë, të arritë rave të tyre një muaj i Ramazan. Dëmohat të ndërëzër, si kur që është përmen shumë herë, edhe kësoj rada duha ta th një nuk duhet me kuptu asë një herë Ramazanin si një muaj kalendarik fillan me një datë dhe përfundan me një datë jo kështu mirë po Ramazanin është shkoll që ti mërë mësime në shkoll edhe pasaj edhe kër e përfundan të shkollën kuptim të periodës saktuar kohore ti mësime të shkollës vazhdan me i kultivu vazhdan me përfituu për e ty në flet për ato dit kër ke qenë shkollë prandaj shumë për neve, kërë e kërë e kërë e kërë shkullën fillore, mëti, po halako, pasko e fletë për në i shak, kërë që i ke pasë, për në situatë që i ke pasë, për në mësim që i ke ndodhë, e kështu më ratë. Për në një në një një që të ndodhën, nuk përfundojnë ato me përfundimin e periodës të tyre në kuptim të kalendarekë. Por vazhdojnë me qënë aktive, prezentinit në tonë, e n edhe pësë s'ka ma ti, muje i shewal, që është muje i pas Ramazan, ende gjysmë dhe ti se ka kalu, në shumë afrimi me Ramazanit, mirë pa po, preukupimet e jetës, angazhime ditore, kanë bo që kërë Ramazan tjetë thuse, ma ti ka qenë. E në nuk dhëtë me liuar që, do më thonë, të zbehet prezence e Ramazanit njëtën tërë dhe qëfë se në kuptimi juridik, Ramazoni ka përfundu, dëmë dhe thonë, nuk ka maagjirim obligativ, përveç pra që s'ka patë në si maagjiru, përveç për atë që s'ka patë në si maagjiru, për masë Ramazonit, a ka në imu i mujë, mojë që këna bërsh me në gjinu? Jo, ka përfundu në kuptimi juridik, po adhe dhe dhe, dhe Ramazona është mojë të rëvi bërsh kësë falëm, që ka përfundu? Mirë po, Shkolla Ramazanit, njësimet e ti, nuk përfundojnë. Andaj ne duhet që, në vërdhjimësi të referemi kësaj shkollë, që kjo shkollë të nga përmirësan gjendjen tonë, dhe gjdo vitë ku vje Ramazanit nga gjend, më mirë e më mirë, më të ngritur e më të ngritur. Vedën këtë mëllur këna mundësi që një të garantojmë etë si për para. E jo që të vje Ramazanit nga në zënë, një të situatë në doshtaj më më rapa. Kjo është e cja si duar e besëmëtarit. Kjo është e cja si duar. Të ndrodhër, nëse, një njëri, dënë më ngritë në kuptim intelektual, kuptim të shkollimit dhe arsimimit. E ke tako si vjetë, ke bu me të muhabat, i ke thonë, në falë, ku jemi me shkoll, të të tjëmë vitë dytë në fakultet. Kështë të mështë vitë parë fakultet, vitë dytë, skuq mësim në klasën 19, shumë rëndsi. Të ka treguar që si viet janë vit dytë në fakultet. E ke taku vitin e ardhshëm, pa më shojmë aq çish për shkruajm punë ku kembrit, vallë vit dytë fakultet, çish bë po vitet kemi vit dytë. Apo, do duket normal që ecet ti, është normala. Tu është ne sa ka pasi problem caktum në ismuj, ska më, më vërtu, spi përsinë anjë. E takojmos dy vjetë, që tash është dash që me diplomu e dush, hajde për hajde në i mastera në i e allan vitë dytë, që është ve? A, e pa që e që të të shme. Parabënë e përsham këvera ma zonë në vitë, si vjetë për hajde koftë, valam vitë parë, hajri shala, vitë nashëm, pa, nuk duhet me në gjithë, gjitha vitë që vera valam në gjithë, ma mirë, vitë parën, vitë dytën, vitë të rejtë, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t djetorat një or donim Muhammad ibn Hambeli një nxënës i tij një nxënës i tij thotë e kom shoqnu hu oxhën 20 vjet 20 vjet e kështu thotë anos tem anvent vats an spi ai jasht as muj ash net kur s'u kom do gjë kom zupitina 20 vjet që gjithë dhëtë dit e kumpa saj, e së për para. Kurësë e kumpa njëci dit në kalume. Kuptim të dijes, siljes, në gjithë mund një ka që ka me shtu. Gjithë dhëtë dit e ka dvetër. Dhëtë e kalume u kry. Sot është dhëtë e radhës. Dhëtë e arshme, është e arshme. Pra ndaj në duhet të, në drudëzër gjithë mund, të jemi më të pasur e më të pasur. Jumë kuptim të aspektin material, që se Mirë po, në aspektin e diës, në aspektin e adhurimit, në aspektin e bamirësis, në aspektin e sielës, në aspektin e edukatës e kështu mëratë. Të kujdesimi për këpështin ku tonë vazhdimësi. Pa ta këpështarët më rakli, gjithë ditë në shkarën të lullet, atje, një hekë një barishtë të këto, e ujtë këto, e milë të ditë për ditë, para mëndëni këpështarët, kërë këpështari zelëshë më raklije i këpështit, kënjëri tash, shkon pëshim dyavë, e një për më raklije, jelen këpështit të jeftën. I cënëveç për i gjamit e këshurë këpështit, mirë të kërësën së paska, asë sa frotë me këshurë, që asë... është për i gjamit e këshurë punë, kur vjenë më raklije mësë dyavë, që ka gjonë? Të mërë Allah, të, për dyavë pse, sothera, sot lulja kanis me u, me u domon zbe, përshka kësë sështu i që ishduhet e ka rrug dili fart, dy avë, pëse si kanet gati maraklija që kanë duhet. Edhe kupë që i si zamërës tonë, apo, duhet për marakli, që ditë për ditë kë maraklija këshur, këtë zamër, apo, mos, mos nëj therru himrana, apo, nështë ta nëj nëj qufar, porritët e, slenë zamërët e me më në mirë, me hjekatë, me rojë, Në të vazhdimisht me mjetë lullet mire në ta, me ujit, me, me ujt e besimit, me përmenë në laqë e lëvala, me kutiu vazhdimisht. Namazë i jonë, a është kopsht me lullet, po, po, kopsht ma të mirë se namazë i ski. A po, kopsht, nëse në kopsht kërtin, bërshë, të knash përmje e bukur, të knash ere e mirë, po të knash ma shumë ere e mirë e përmenë në salat namazë të knash me atje për kënëtësia e zemrë që Allah më përëthirë me të përflet namazin të në, është i shtu? E për mirë këtë këpështë të namazit, e kultivuim vazhdimisht, e këshurim vazhdimisht, për shemë, namazin e sabajt e këmë falë, a paramenduva dalin për Allahut, a pata për rrëshka për thëmë, bërë dësërë më kanikë, drejë komishtu uopëtën, Në gjithë dhe në vazë është i veçam, është specifik. Përndajte, në rëzër, në nuk do të me leju që diso atë gjëra të rëndësyshme që janë burimi jetës tonë, janë burimi përmirsimi tonës, janë forësa jonë. Nuk do të me leju që këtu më shëndru në veprime mekanike, rutine, robotike. Vjen, Allah Akbar, salam alikot Allah, del. Vjen, Allah Akbar, salam alikot Allah, del. Ko shpirtik, ko gjëllnija? këtu Allahu të barëk o talët në kuran në, në kathon ja e juhel edhine amenu o ju që keni besua që kua Allahu nuk e thratë në gjithë konë me këthirje është të tini më specifike më e veçantë që Allahu me të thratë besimtarët të privilegjuarit të nderuarit qëka Allahu thëtë Përgjigjuni Allahut istexibu lillah Kur'an Allahu yuthrat Kur'an Allahu yuthrat përgjigjuni Një nga këto thirrje që Allah na thërë çilla është namazi a had, pëtrat, a poraq hayya ala solat potrat hayya ala al-falah ah oqesir hayya hajde hajde namaz hajde mu fala potrat ksoi thirrje që Allah po thërë përgjigjuni Allahut kur u thret që kërë i vëshë pak me vëmendja si po e të cilësën Allahu thyrën e ti mirozo të ti puna thrat këtë thyrën e jote qëka është Allahu bëtë lima ju hijikum lima ju hijikum përgjegjën i Allahu dhe në atë që u japë gjallëni u japë jetë dhe më thonë ju ju lëllë dunioja ju ju lëllë raportët me njerëzë pund, jo vdesin emocionet, djenjat, e hupin freskin e jetës, e janë i këtu, merë në gjallin, merë në energjin, merë në forësëm, e din një vërnitutje. Në kërë, këtë veni energjisë, veni përmirsimit, veni gjallnisë, gjithë është të Allah o thotë për ditë e gjumat, ditë e gjumat që na i narë me falësot, thamdullat, që kërë athë Allah që e le vëllat, Iza në udhja lës salati min jëmë i ljumë, fësë au ila dhikri Allah. Kur të thirët për ditë në jumë, në zitani e përgjigjuni zotit. Shë Allah përgjigjuni. Mirë. Masë që i a përgjigj, ka përfundu. Fa ida kër dhjetë s-sala, fa në tëshru fë lërdi, wa përgjigju min fadlë Allah. Kur përfundan namazë, e këni marë energjië, e kënë i marë mësimin, e kënë i marë edukatën, e kënë i marë uzimin, ta shpërndonë në përturë me këtë gjallëni e punën i angajonu, kur të lodhëni, këta në prapë një qëni, mos në prapë e institutje. Që kjo është namazi, që kjo është jetë a jonë, dunjojë atë lodhë, dunjojë atë raskapit, pushimi besimtarit, jetë ati, gjallënia ati, ku është? Në adurim, për në këtu ad Ramazan duhet të keni prezencë aktive një ditën tonë, duhet të jeni gjithni. Jo që këtu ti konsiderojmë si do të thotë obligime ose kërkesa që kanë të bëjnë me kohë të caktuar, fillojnë kaq, përfundojnë kaq, edhe si të thelluar, maspina ezm tutje, jo jo. Gjithë përpara e keno Ramazanin. Vidënashëm kërvijen, në cilën vjetë tje, dhe tretë, dy vjetë ke kësij, po dy vjetë, ke po kanë zansë, që qa që pësojnë që i akësin vitin, po pra, a mosh me kësi vitin, mosh me kësi vitin, kanë zansë që kanë do për për shkullës mes me drejtë e kanë gjurë master, s'ki lëzën për fakultetit, i avancum, a mosh me kësi e ta, po mosh me kësi, për ndaj në du të me kësi do të në fitur shumë, pra da i besim do të nukon aktivës, ma së mëllit që ku ati me shku hoqë, por gjithë mund tët të i vëmendë shumë, se, qka për shtonë, e jetë sotë me mirë se dje, a namazëvit i, i sotit, a është me misë namazëvit djeshtë, së cilë e ju e të sotë, a është me së cilë e të dje, dje e ju e të sotë, sotë a kemë sotë e qka, tre, që djesë e këtë ditë, që e të Më s'më ndan di kurse të mësoj ditë për diçka të çka bota alemat. Jo ai, ditë për di kapak. Dhe informata për rrymëse di është e madhe. Ajo që do me mësu, më bë, më bë dietar, do çdo ditë shumë mësuj çdo ditë, se edhe shumë harrohat. Prandaj duhet shumë ne vetë gatës se harrojnë saret. Amo njerëz sina që siem kuptim ndoshta dietare, me kurë mësimi random ditë për di kan informata mësu. Ditë për di mëso kan jahet Kur'anit ditë për mezu kanë i aditë pejgamberit ditë për ditë kanë i në gjari nga jetë e pejgamberit që kanë dodhë me lezu këtë sana, pëse jo, me më mësu qëfar tha Ibn Mesudi radiallahu ta'ala nëho, të nërruzat Ibn Mesudi ka qenë nga shokë të pejgamberit, s'alë nës'alë ka thon mëse bekoft Allahu për mua adit Shukon, vetës, vetën e tje ka qërtu ka thonë mëse bekoft Allahu për mua adit që më kalan e nuk mësova kurrë kurrë një ditë zvon sa mundësia mësour të madhe alhamdulillah kot bija djumos dersi kimsimen na na na na internet kibra basham çfarë kanë të bëjnë është një libër ku shumë libra riyadus salihin çka është riyadus salihin riyadus salihin Emëti do më thonë kopështi i njerëzat mirë. Kopështi i maraklive. Ju sot e kanë ditë emrin, kufat maraklive u qun, çfarë e kanë ditë emrin kopështi. Po ky libër s'tet për dit lule. Ky libër nuk le për boshje. E çfarë lule kanë kët libër që ky kopështi i maraklive? Çfarë ka ndyrë kënd kët libër që ka kopësht dushmë ditë për ditë kët kokë që ai lule më e marë më morëre. Çfarë kanë kët kopësht? Ka hadithe të pejgamberit Ali sa. Ofor 2000 hadithe i kam lidh. Çiko 2000 hadithe. I kanë dhënë kaptina. Kaptina e parë siguriteti. Tani ka vazhduar me kaptinat e dytë. Ko kaptina kaptina e sabrit. Çka ka thon pejgamberi për sabr? U mundjë lexoj. Çka ka thon pejgamberi Ali selam për sadakun? U mundjë lexoj. Çka ka thon pejgamberi Ali selam për falin? E lexoj. Çka ka thon pejgamberi Ali selam për namazin? E lexoj. Kritikamë. Çka ka thon pejgamberi Ali selam për fjalë mirë? E lexoj. I kam dhënë hadithët. Çiftos për këtë tip. A kto di kohë shumë? Pa i camblet që kemë këtu me kon panerë. Nuk don shumë. Mund nuk don shumë komente, çdo ditë kanë më komentu. Merren pa kuptim atë për. Po amunet çdo djerë i rendon me marr atë libër, e dhënë ti kaj a ditë më lexu. Munët skupton diçka e shkruan, e fotografon, vjen me libër, hojës, hoj sot në këtë libër e asoj. Çfarë kuptimi ka kjo çte ka? Alhamdulillah. A është çiko 2000 hadithe? Të është ti, me 2.000 hadithet, nëse marëm, me 365 dit, ti që dë vetë i punë, me që të liber, dë vetë ka njën ditë i me nëzu, për një 6-7 vjetë ki që amë sanat. Abo? Shëkëm që? Shumë e thjesht, s'ko një shkëtë madhe. Abo, gjithë do të gjimë e i pasëm, me ka një hadith. Në s'lasëm, mi a bashkë një shkësajt, edhe një jetë me nëzu. Një jetë me nëzu. Një përkë napoqë me rezull për, për një vit për një vit kanë një ajë ndiftje e lezon komplet me përkthim surën Bekare është më e madh Kur'an do kei edhe të nuk jesh në krye normal ato harron ama spoku e din çka thon zoti me nivën ne ja një ato që duket interesant por do kam vetë për çto sën çme pyet realisht je aktiv dhe je produktiv vazhdimisht edhe kur dikush tani Mirët me tema ansore, palirë, Allah edhush, s'ka më vakë tjera. Allah, Allah ibn Mbarejku, lëzër, men, i ben u Mareku, të në nëzër, ka qenë pej djetarëve një orë. Kërën përmenë, disë të re këtu fjallë dhe ti, me anë që më këmë shumë. I ben u Mareku, të në nëzër, i ka pasë dë shukë. Ata ka më pasë qëfë shumë me nëjtë me të, me të, Paj s'ka gjithë gjithë mën disponimënet me ta. Sa ta kërë kam ronë dhe ma betër dhe sënë që is, i s'ka mëjtë me e lu në nivellit i mëra nëtë, nëtë nivel. E kam mëngu këherën dhe përnetë t'yune, kam mëngu. E i kam thonë, s'fatshomë, këm të filonim, këna pëj qaje, këna vo lafe, a vo, të si ka vo farta për shtypja, lafe t'yune. Në kuketit, e kë përmi një dukur shok të vetë, se unë e vi për qysh përdu më ardhën të jo, një ka thonë, vëllaj, kom gjithë dhe shok më të mirë se jo. A të jënë prejkë, në isë të jetë dhe në shok, anë jo, që që akë patëm da, që që akë në bona, kushka kë në ta, adë njëri me hëtash, se asja banë, kom gjithë dhe kom më të mirë se ti. Përsa, kom më të Psa, mirë se ona? dhe po më të mirë dhe fart më të mirë se jo. A në mërëburë kalë zonë, ku ka kanë këta? Me kanë kënë ajtë i promë që ma mirë se na pas kënë ajtë. Ku më najtë me shokët e pejgamberit a leserat. Ku i gjithë të no, vëllatë dhe ndekë par të qivjetë e ndekë ata. Shokët e pejgamberit ku najtë të ti me ta, pas ke po ondër. Të tjo vëllatë dhe do. Ledzojshë apër jetë në tynë, edhe rënëshë me ta, si me konë me ta. A ksepoka njërë dhe zënë ngjorie, ngjora të vermë veti, si me kon ti pjesën ngjories. Aho, edhe habi është tani, duke qenë ti me pejgamberin Ali son, duke qenë ti po të çel pejgamberin se çaj mishroshme me ngjoren. As më takë as apo. Në mazon, mundo koçshni me njerëz mi dhe kjo, pse ndej këtë. Jo një kuptim fizik. Po kuptim të lësimi ato zimeve. Prandaj për që dhe shë që një mirë, rënë bashqët mira, ku ka, ka lullet mira, rënë ku vjenë era mirë, ju ku vjenë era keqët, rënë ku ka mësimët mira, jo gjithë konë, nga se jetë apo jetës, e Ramazani, shkëj Ramazani, edhe të ndërru vëzër, nuk ka fuqin një ftyrë tukë, që e nalë kohën atëm, apo? Nuk ka, ajo e jetës, s'ka për kushë, Ka njëtek e jube se këtijani u konditëtori madhë E një bëdijavgji që shto ka unë hojgjë I kam në dy lafë me ty unë e me bojë debat me ty Debatin pa shpytje vetë amë debat Sko vak që të kërë me bojë debat me që të kanë I kam nja unë e du me bojë debat me ty Po bajë debat me ty unë e diskutojnë anë E njërën që, hey, që me bojë debat me te ne, Ka unë e kam vishë një kosht me bojë debat me ty Të cilë është taj kosht të të nare dilën Në st e, me bu më nërë koha, unë e ta një kanë vakë me ty sa të shmërejtë, a ma e cë koha, e, së boj, a ka ku shenë al dilin, s'këra mundësit e nërëtër, pra ndaj, koha po hec, dili lind e përëndan, edhe hana që është të delin, Ramazani vjene dhe shkan, por ne, ku jemi, jetë a vazhdo në tutje, ne me këpërim, ne që fa pëmësojmë, si dhët në gjenë, ditë arshme, si dhët në si të në gjenë rëmazan një arpë shumë, është pjytje që dujë që dhe besimtarë me abovetës të ti. Edhe si përgjigjën këtë pjytje, tjetë regullimit të jetë regullim si. Një hadith në ditje, një një njërje në ditje, një, një ajet në ditje. Këm minimumi, kë minimumi për po bërës pako pasuraho me një hadith në ditje, pasuraho me një doa ma te për në ditje, pasuraho me një pond mirë ma shumë në ditje. Nga se që kjo që kushja ka mësy është pasunu, kushka da është u bëj pasën qëto, prandaj, të pasurohemi, të pasurohemi maksimalisht, me dije, me veprat mira, me silje, me bëmirësi, e me shumë e me shumë tjera. Prandaj, Ramazani ka shku, në kuptimin kalendarek, mirë po jetëa vazhdojnë pas Ramazanit, E një këtë në duhet që këto mësime të marrin para së gjithash vlerëtimtutje. Allah na përmson gjendën tonë. Allah na mëson që çdo ditë na më të pasën e më të posën. Çdo kuptim e veçadresht në kuptimin e vlerave, kuptimin e dijes, kuptimin e bamirësisë, kuptimin e sjelljes edukopse këtu më radh. E nëse Allah xhellahu në ala që Ramazani hasëm të na gjen, shndosh e mirë, por edhe Madrritën, një shkollë mënalt, një klasë mënalt. Ngase kemi ecë, kemi hyrë. Zot është për bleft, të është ka rëku e zanë, po bërdojë me e zanë, pas taj edhe me pjesë në gjimëhasë. Allah në ndërofë të është për bleft, sallam ala Muhammedin, ala Ahli, Hjusah, vjusallamën të simën këthira.